Per conèixer-nos tu i jo, recorda que... Aquesta... Continueu escoltant Ràdio Palafrugell, després d'aquest contacte informatiu amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Doncs, eh, els dimecres, eh, després d'aquesta de, connexió, doncs, tornem amb la Sandra Bisba. Bon dia. Bon dia, bon dia a tothom. Doncs, eh, Sandra, avui un programa que... Eh, parlarem de l'1 d'octubre, però... Atenció, eh? No us espanteu, perquè, carai, no parleu de coses de, de, de, de fa cint anys? Bueno, més o menys, eh? No en fa tants, però no estem parlant de l'1 d'octubre del 2017, no, no, no, sinó no. de l'1 d'octubre del 1931. Correcte. Per què? Bé, bueno, molta gent segur que ja ja estarà, això ja em sona, ja em comença a sonar, però sí. la gent que poder no, no ho tingui clar, expliquem. Sí, sí. uh, L'1 d'octubre de 1961 uh, s'aprova a les Corts de la Segona República uh -huh. Espanyola l'article 34 i 36 que permetia a, la, a les dones votar eh, per primera vegada a Espanya. Uh -huh es reconeixia aquest sufragi femení per 161 vots a favor i 121 en contra, cal dir que tots els partits catalans hi van, hi van votar a favor, Mal. Uh -huh. i i bueno és eh, clar, som un dels païs, països dels últims no? clar, et dir, 1931 clar, no, no ens queda tan lluny ja, ja comença a quedar més lluny cada vegada, però, sí, sí, sí, però sí. bueno però no queda tan tan lluny, Vull dir, estem parlant d'això en menys de 100 anys d'història uh -huh. eh, que, que, que quan va succeir aquest fet eh, no sé els altres països, els pioners que van sí. que van que van deixar que les dones votessin eh, S'allunyant gaire d'aquesta data? Bé, bueno, jo he trobat, fent recerca he trobat que Nova Zelanda va ser el primer eh, que uh -huh. va concedir el vot a les dones al 1893. Val? I bueno, després van seguint, una mica en mica, van seguint tots. Uh -huh. uh, per exemple, Austràlia el 1902, Gran Breta Bretanya el 1917 mal uh, i aquí vam haver d'esperar doncs, fins a, a la segona república mm -hmm. Déu-n'hi-do, eh? Curiós, eh, això que aquestes colònies angleses, precisament sí, britàniques sí, sí, sí, sí. Es, tinguessin aquesta iniciativa primer que no pas la Terra Mare Sí, a mi també em va, la, em va sorprendre però vaig veure, eh? vaig dir, mira, deixa-m'ho sí. deixa posar perquè és curiós, segurament algun entès ens sabria donar l'explicació però, mm -hmm. però sí, és, és, és curiós i mm -hmm. um, Cal dir que, que a partir de la Primera Guerra Mundial en equip, la, la situació de la dona comença a canviar perquè que la dona s'ha d'incorporar al lloc de treball, ocupar doncs, llocs que, que antigament ocupaven els homes, però els homes estan en guerra i mm -hmm. esclar, entren ja en una roda Uh, en què doncs, uh, comencen doncs, a tenir el seu sou i comencen a tenir una mica més d'independència, més llibertat, no? i es comença doncs, esclar, això, a lluitar per una igualtat econòmica uh -huh. i darrere de la igualtat econòmica arriba la igualtat política. Val? Per tant, uh, uh, a, part, a partir de la Primera Guerra Mundial es pot dir que és, bueno, és una revolució, no? o sigui, a uh, poc a poc tots els països que, que, que, no, que no han fet aquest pas anteriorment doncs, uh, el van fent, no? A uh, nosaltres ens arriba uh, bastant més tard, sí. però, però bueno, um, sí que, que es podria dir que, que és una... Una edat important, no?, la Primera Guerra Mundial, per, per, per fer aquest pas. Uh -huh. uh, suposo que també, si no les deixàvem votar, poques ni devia haver-hi, no?, en, en aquest cas a les Corts, el 1931. Sí, sí, sí, de fet, a les Corts espanyoles, al 31, esclar, ja... Bueno, hi són perquè, perquè estem en, en república, eh?, uh -huh. si no eh, eh, yeah. era impensable, no?, aquí ja es comença a donar, doncs, a, a, uns drets a les dones que, que abans era, era bueno, impensable, com dèiem. Uh -huh. Hi han tres diputades, eh, però només dues ocupen el seu escó que són la Clara Campoamor i la Victòria Kent. Eh, eh, he de dir que bueno, aquests noms ja són molt coneguts sí. per tothom, eh, però bueno, una mica per perquè ens situem, les dues eren advocades. Eh, la Clara Campoamor era de Madrid i la, la Victòria Kent de Màlaga i uh, bueno, totes dues uh, apareixen doncs, uh, en política en aquest moment de la segona república. La... Tots, uh, totes dues republicanes, però una pel partit republicà radical, eh, la Clara Campoamor, i uh, doncs, la Victoria Kent. Estava en una conjunció republicano-socialista uh, que bueno, d'alguna manera també les dues... Estaven d'acord en què s'havia de el vot a les dones, el que passa que la Victòria Caen poder creia que no era el millor moment, no? que debilitaria a la República. Eh? De fet, eh, eh, aquesta confrontació entre aquestes dues dones a, a les Corts uh -huh. doncs va portar doncs, a, a que els periodistes en fessin molta mofa no? i sortien doncs, molts articles escrivint, eh, per exemple, línies com aquestes «Dos mujeres solamente en la càmera», ni per casualitat estan d'acord. Què ocorrirà quan siguin 50 les que actuen? No? Mm -hmm. uh, Arriba fins i tot a posar-los un apodo que els ideen la Clara i la Gemma. Bueno, la inventiva de, de, de, la, de la premsa de, de, de, de, dels anys 30 del segle passat bueno, eh? sí. deixa una mica que desitja eh? sí, sí, Fals sí, bueno, l ofici, sí, sí. Actualment, que... actualment ho comencem a tornar a sentir, eh, sí, bestieses d'aquestes sí, sí, encara sembla més eh, increïble sí. No? Sí, això, sí, sí, sí, sí. Eh, 80 exacte 80 anys, 90 anys després eh, tornem a, sí. amb aquestes sí, uh, sí. rocades, eh que malauradament, eh, sí Uh, de fet, en uh, aquí la, la Victòria Kent, d'alguna manera, passava el, re, el partit per davant de tota uh, la resta i de uh -huh. Clara Campomor no, defensava el dret de les dones i el dret a votar per davant del seu partit i de, del que fos. No? Ella uh -huh. veia que, que, que ja tocava, que, que s'havia de, de fer aquest pas i que uh, era un, un, un dret inalienable, no? Eh, llavors no sé si et acembla, m'agradaria llegir vos a tots, mm -hmm. una part de, del discurs de la Victòria Kent. Sí, d'acord, o sigui, la, la, eh, eh? la, Clara és Ai, de, la, perdó, de, la, de, la, de la Clara Clara és la que defensava aquest dret inalienable del vot femení i la Victòria Kent, que donava suport no ho veia el tot clar perquè poder la república se'n veuria ressentida, no? Sí, eh, segons ella la dona era molt influïda per l'església... Val? I, i per tant i que no estava preparada no? i que, bueno, es deia en aquella època que les dones doncs, es movien per la passió i l'emoció però que no tenien cap esperit crític no? ah, un discurs també una miqueta masclista era eh, la victòria aquesta sí, sí, sí, sí no? llavors, eh, bueno, eh, curiosament doncs, eh, ella en aquell moment deia que, que no era el moment que poder mm. havia de passar un temps més no? Eh, perquè la dona demostrés que realment eh, s'havia guanyat el dret a, a votar. Bueno, en definitiva, per sort es va poder aprovar i ara doncs, ens llegiràs eh, aquest discurs de, de la Clara Campomor. Eh? Correcte. Mm -hmm. Aquest és el discurs de l'1 d'octubre de 1931 quan s'acaba aprovant eh, acords al el vot femení. Senyores diputados, Lejos yo de censurar ni de atacar las manifestaciones de mi colega, señorita Ken, comprendo, por el contrario, la tortura de su espíritu al haberse visto hoy, en trance de negar, la capacidad inicial de la mujer. Creo que por su pensamiento ha debido de pasar en alguna forma la amarga frase de Anatole Franz cuando nos habla de aquellos socialistas que, forzados por la necesidad, iban al Parlamento a legislar contra los suyos. Respecto a la serie de afirmaciones que se han hecho esta tarde contra el voto de la mujer, he de decir con toda la consideración necesaria que no están apoyadas en la realidad. Tomemos al azar algunas de ellas. Que cuando las mujeres se han levantado para protestar de la guerra de Marruecos, primero. ¿Y por qué no los hombres? Segundo, ¿quién protestó y se levantó en Zaragoza cuando la guerra de Cuba más que las mujeres? ¿Quién nutrió la manifestación pro responsabilidades del Ateneo con motivo del desastre de anual más que las mujeres, que iban en mayor número que los hombres? ¿Las mujeres? ¿Cómo puede decirse que cuando las mujeres den señales de vida por la República se les concederá como premio el derecho a votar? ¿Es que no han luchado las mujeres por la República? ...es que al hablar con el elogio de las mujeres obreras... ...y de las mujeres universitarias... ...no está cantando su capacidad. Además, al hablar de las mujeres obreras y universitarias... ...¿se va a ignorar a todas las que no pertenecen... ...a una clase ni a la otra? ¿No sufren estas las consecuencias de la legislación? ¿No pagan los impuestos para sostener el Estado... ...en la misma forma que las otras y los varones? ¿No refluye sobre ellas toda la consecuencia de la legislación que se elabora aquí por la, para los dos sexos, pero solamente dirigida y matizada por uno? ¿Cómo puede decirse que la mujer no ha luchado y que necesita una época, largos años de república para demostrar su capacidad? ¿Y por qué no los hombres? ¿Por qué al hombre, al advenimiento de la república, ha de tener sus derechos y han de ponerse en un lazareto los de la mujer? Doncs, ara que venim de res, fa una setmana, no?, que el, també a, a les corts espanyoles, doncs, eh, va haver-hi rebombori. Sí. Bueno, va, va, va ser unes jornades, doncs, eh, miqueta crispades, podem dir, no?, que va acabar sí. doncs, amb, amb Pedro Sánchez com a president de, de l'estat espanyol. Doncs, eh, un discurs d'aquest tipus segurament també ha estat molt criticat per eh, bona part de, de l'hemicicle. Eh, I tant. I és el que deiem abans, eh? Al final... Mm, sembla que tot torna, no? Tot és cíclic sí. i, i aquest repunt ara, doncs, d'aquesta dreta, d'aquesta extrema dreta una miqueta més carca doncs sembla que torna i un discurs d'aquest tipus hauria estat molt criticat uh, bé uh, és, tant, és per pensar sí. és per sí, pensar-hi sí, sí, sí. la veritat és que jo recomano tothom qui vulgui doncs, de llegir se el tot el discurs, el discurs segueix uh, està penjat amb... amb a les xarxes, vull dir que és, és, és fàcil de trobar mm -hmm. per internet val molt la pena llegir se li és el que dius eh? vull dir que realment doncs, actualment doncs, veus que hi ha moltes coses que encara segueixen igual de vigents i que tornen i, i que realment fan, fan verdadera por mhm mm mm -hmm doncs aquestes van ser les eh, com van anar no? les corts espanyoles, com es va provar l'1 d'octubre del 1931 i ara doncs eh, viatjarem cap aquí cap a casa nostra, no? per veure sí. la reacció de, de, de Palafrigell, en aquest sentit sí, sí, a mi ja saps que a mi sempre m'agrada veure una mica doncs què va passar mm. no? Com, com, com va arribar la notícia aquí al poble i, i quina, quina expectació va tenir i com, com va repercutir doncs a la premsa i, i la veritat és que m'ha sorprès perquè Um, clar, en, aquest, en aquest moment només tenim de referència dos diaris que són l'Ara i, i el Baix Empordà que són aquests dos setmanaris Uh, es clar, publicen un cop a la setmana i moltes vegades, doncs, es esclar, enganxes que quan, quan passa la notícia ja podrien passat set dies, no? Amb, sí, el, eh? amb el pitjor dels casos, no? I potser alguna notícia refreda, però bé, aquesta és una notícia importantíssima. Eh? Sí, per sí. primera vegada, les dones a, a Espanya doncs, aconsegueixen... Doncs, a, el vot femení, per tant doncs, és una notícia que hauria d'aparèixer en primera plana i amb, amb lletres immenses mm. i, i, i di... aquesta premsa que tenia quatre pàgines, doncs almenys ocupar-ne tres d'elles sí, sí. no? sí. doncs, no, doncs no de fet a, al Baix Empordà no hi surt la notícia uh, m'ha sorprès molt també dubtava de si, si hi havia els números d'aquella setmana que no, saps, a vegades sí, no els com... tenim tots, no, no, els tenim Um, i només hi ha sí que en l'ara uh, hi ha a la primera pàgina un article però que tampoc bueno, està a la primera pàgina això sí però tampoc té bueno, l'embargadura que jo em pensava que, que podria tenir la notícia no? i que ocupés grans titulars mm. eh? si t'hi fixes uh, uh, és aquí sí, aquest columna, article eh? d'aquesta columna de l'esquerra que, que per tant ocupa una quarta part de, de, de la pàgina sí sota el títol Les nostres dones sabran votar escrit per M Jordi Frigola i si us sembla m'agradaria llegir-vos el tot sí. perquè bueno, ja que és l'únic article que tenim ja que no hi ha eh? cap altra referència no? sí. al voltant d'aquesta d'aquest doncs, pas endavant no? que es va fer exacte doncs... exacte, doncs val la pena doncs, a... A veure a veure què, mm -hmm. què s'explica poso ulleres perquè aquí la lletra ja és més sí. petita eh? sí <laughs> Molt bé, doncs les nostres dones sabran votar No es presenta sovint una ocasió en què Mentre els elements reaccionaris no es poden aguantar el riure Nosaltres ens mostrem també plenament satisfets Generalment, quan ells treuen el foc pels queixals A nosaltres tot ens va ben amb popa. I quan ells comencen a posar-se tranquils Comencem nosaltres a sentir-nos una mica malhumorats però encara que som dues forces antagòniques, difícil de posar d'acord, s'ha demostrat que això no resulta pas del tot impossible. En la qüestió de la concessió del vot a de les dones, les extremes dretes i les extremes esquerres s'han pogut donar la mà. Mirant-nos de reull amb un fi, fi a somriure del més puri estil lujolesc, ells no s'han pas estat de celebrar l'acudit liberalíssim de fer iguals políticament a les dones i als homes, i fins les solemnes petons basco-navarreses han volgut contribuir amb el seu vot a posar de relleu aquesta ben extraordinària coincidència. L'esperit de Primo de Rivera, que es passà set anys cantant les gràcies de la mujer espanyola, deu haver burjat les orelles de la bona gent conservadora, assegurant lis que les dones d'aquest país són pastades amb cera de sacristia. Els vots de les dones, a l'entendre dels partidaris de l'ordre sistema Martínez-Anidó, han de servir per acabar amb el predomini dels partits d'esquerra, dels sindicats obrers i de tots els enemics de la religió i de la pàtria. Les dones que tenen el cor més sensible que els homenots d'esquerra sabran emocionar-se davant la dissort de les infantites i votaran totes a la una per perquè el torni aquell rei mig d'opareta, mig de tragèdia, el serveis del qual els pobles ibèrics s'apigueren premiar amb un magnífic acomiadment.perem en aquí preem mm -hmm. aquí hem fet una parada a la meitat de l'article perquè com veus estan presentant donc que les dretes estan com contentíssimes mm -hmm. eh, per una banda de que, de que les dones votin perquè donc el, el que comentàvem no? sí. hi ha bueno, aquest pensament de que que, com que són dones d'anar a església i així doncs, eh, bueno, el seu, serà... seu vot serà influït i, i doncs, afavorirà a les dretes. Eh? Mm -hmm. eh, també doncs, eh, el que pugui doncs, retornar al doncs, rei, eh? perquè doncs, aquestes coses de les infantitats i eh, tenir el rei, doncs, la monarquia <ríe> és una cosa que també poder agradar més a les dones, eh? mm -hmm llavors doncs, eh, sembla estar que, que estan feliços i contents. No? També ens parla dels de, de vots a les dones, a l'entendre dels partidaris de l'ordre sistema Martínez Anido. Eh, Martínez Anido va ser bueno, eh, un tinent espanyol, eh, va ser ministre de Governació del 25 al 30, Uh, però ja abans se se'l coneixia bastant aquí a Barcelona perquè va ser un home bastant cruel i violent uh -huh. conegut principalment perquè va, uh, va aplicar una repressió policial molt bèstia amb el pistolerisme anarquista a Barcelona als anys 20 uh -huh. no? i se'l coneixia per, bueno, per ser un, un sàdic i, i cruel i llavors després va formar part de les línies de Franco en, en el temps de, del franquisme Eh, va ser ministre d'ordre públic eh, per tant, un personatge eh... sí. bueno, poc, poc estimat per aquí no, eh? poc estimat per aquí doncs, en aquest cas, en aquest article no? en aquest primer fragment que ens has llegit Eh, això, eh? explica que les dres estaran contentes, no estan això frigola nou, veu com, Jordi Frigola ho veu com una miqueta, diu, "Bueno, no que no estiguin tan contents, no? els Els avisó una miqueta, no? Perquè ho dic pel titular, no? Les nostres sí, sí, dones sabran votar. Sí, sí, sí, sí, sí. no es pensin que ja ho tenen tot guanyat, no? una miqueta en aquesta línia. Bueno, de, de, de dir que, bueno, ara, ara de fet ens ho explica. Deixa això. Ah, sí, vale, vale, vale, no, no, no, no, ja va bé, perquè això ja no t'ho tu deixa això, val. val? <laughs> Creient-ho així, els nostres estimats adversaris, no hi veuen de contents. Nosaltres, però, que sense que ens entretinguéssim a fer càlculs aritmètics a l'entorn dels vots femenins, per pur liberalisme, sempre hem estat partidaris de la igualtat política dels dos sexes. No ens sentim poc ni molt alarmats ara que s'ha esdevingut una realitat en la vida pública peninsular. La dona de sí sabem perfectament que no té res a veure amb aquella castiza mujer espanyola de mantilla i pañuelo de xinés que la fantasia verbenera del general dictador ens presentava com a prototipus de la feminitat hispana. Les nostres dones, que saben de la vida actual les mateixes realitats tristes que coneixem els homes, que en el si de les famílies tenen que suportar totes les misèries d'un règim social desigual i injust, no poden pas posar les seves il·lusions en contemplar la pompa brillant i grotesca d'una monarquia teocràtica ni en actuar d'extres en el gran film burgès. Tenim fe en la dona catalana i no creiem que mai es converteixi en un instrument de reacció, per això, a l'obrir-se-li el bat abat les portes de l'immens estadi on es derimeixen les grans lluites cíviques i on es va forjant el present i l'esdevenidor dels pobles, saludem la seva arribada serenament, joiosament, amb l'ànima lliure de tot recel. L'esperit liberal, que en altres ocasions ha fet fallida en les cors de la República Espanyola, ha sabut imposar-se plenament al tractar-se de la concessió del vot a la dona. Quan els nostres diputats donaven aquest gran pas vers la plenitud democràtica de la novella república, aquesta no trontollava pas com han cregut els optimistes de la dreta i els pessimistes de l'esquerra. La nostra república s'afarmava més i més a l'incorporant les seves rangleres a un estalnudidíssim de dones que senten els nostres ideals i les nostres ànsies de progrés. Emma Jordi Frigola. Doncs un volcar, m'avançava una micaet, eh? Ja, però doncs, sí, eh, que estava de l'escalatja, explicava, ja escalat, ja sí, ja explicava a Jordi major de sí. eh, en aquesta segona part d'aquesta lectura. Sí, sí. Doncs, eh, bé, en no estan això. Bueno, Clar, sí. Al final no sé, no sé si és per això, per aquest motiu, però al final m'agrad que això es va provar eh, aquesta... que les dones poguessin votar L d'octubre del 1931 es va desped per una imqueta. Eh? i els resultats van sortir doncs, en. Aquella... Sí,sà eh, bueno, es va aprovar el 31, però les dones, van tindre, bueno, les dones espanyoles van mm. tingué que esperar fins a les eleccions municipals de l'abril de 1933. o casi sigui, bé dos anys després. Val? I, I el mateix any, al novembre hi havien les generals, Uh -huh. que aquí, doncs, malauradament van guanyar les dretes i ni Clara Campomor ni, ni Victòria Kent van obtenir cap escor, eh? van quedar completament fora. Llavors aquí, bueno, sí que realment va haver-hi uh, una acusació important cap a Clara Campomor perquè de fet va ser ell qui va liderar uh -huh. tota... tota el projecte de, del vot femení qui va lluitar bueno, eh, contra, contra tothom intentant fer, fer entendre no, eh, que era tan important que no, que no era un, una cosa només d'ideal sinó que s'havia d'arribar al punt de, de crear aquest article i, mm. i finalment portar-ho a eh, a la fi, no? Vull dir que, que és clar que molts republicans hi caien d'aquesta manera, però a vegades els ideals quedaven allà flotant, no? O... Mm -hmm. I moltes vegades el republicà que era uh, uh, fora de casa, dins de casa no era tan republicà, no? Mm -hmm. <ríe> vull dir que uh, llavors aquí doncs la, victor... Ai, la, la Clara Campomor doncs, uh, bueno, és clar, va lluitar cap espada, vull dir que per, per, per, per convèncer no, l'hemicicle que, que, que, que, que s'havia de fer ja que no, no s'havia de pensar si era un bon moment per la república o no mm -hmm. sinó que ja tocava i que no es podia eh, esperar més no? mm, tocava eh, es va fer, es va aprovar va haver-hi aquests resultats i bueno, després va tenir les seves les conseqüències no? per, per, per Clara o Amor totes aquestes cavalleries no? que se li va treure per sobre com ens, comentaves per, per haver liderat aquest moviment i haver-ho Sí, de totes maneres eh, hi ha molts estudis eh, sobre aquest tema, molts historiadors eh, que, que n'han parlat i hi ha molts historiadors que recorden que, que el desgavell que hi havia de les esquerres i la poca unió que hi havia era el que realment va portar sí, no, a terme a que guanyessin les dretes. No? En, que, en aquell moment el... ho van voler justificar d'aquella manera, però bueno, eh, el que passava en realitat poder això, no? Sí, sí, Aquesta... sí, sí. sí, sí manga d'unió sí, eh, sí, entre les esquerres. Sí, sí, que sol passar, sí, eh, això. Sí. Eh, T'he parlat eh? de l'1 d'octubre del 1931, sí, eh? no, no, sí, no estem sí, parlant sí. d'ara, eh? parlaves de, dels ideals republicans. Eh? Sí, bueno. Però és que sempre passa el mateix, sí. o sigui, vas veient, a mesura que vas estudiant una mica la història, te n'adones hi compte de que quan les esquerres arriben a un punt que dius, ara és el moment doncs després es, es van dividint sí. i tornen a fer-se mals uns als altres que dius, bueno, que estem, que estem fotent? Sí, doncs bueno, eh, com, al final tot és cíclic, ja ho dèiem tot, tot es va repetir i bueno, doncs, sí. sembla que ens trobant en un moment semblant amb eh, alguns paral·lelis sí, eh? per, això, per això ve a recordar aquestes coses no? perquè la gent vegi que sí, sí, que no és, que la, és la primera que passa i... que no és la primera vegada que passa i que poder comencem a canviar una mica la manera de fer perquè perquè d'aquesta ja esu ja es veu ben clar que no, no s'arriba en lloc. Mm -hmm. d'avui doncs hem volgut repassar aquest eh, vot femení amb aquesta reacció aquí a Pala que malauradament doncs, només tenim aquesta columna en el diari ara en, en aquest cas la, el vag podar no, no se'n va fer ressò, un fet donc també és curiós que. que, sí. que, que que bé, eh? s'hauria de saber per què no va passar no? Va, i per què no van donar-hi importància i perquè també l'ara tampoc va... Mira, aquesta quarta part de la primera sí, sí, plana sí, sí, sí. De, de la publicació eh? clar, segurament de, se'n devia anar parlant ja abans, molt mm. abans se'n devia anar parlant no? De, sí, de, sí, de que s'estava eh, bueno, s'estava treballant per, per, mm. per, per aconseguir o no aquest, per, per aquest article no? Llavors bueno, Però sí, és sorprenent que bueno, en el moment en què es diu sí, no? doncs que, que només apareixi doncs, aquest, aquest petit article. Mm -hmm. Nosaltres l'hem comentat aquí també avui amb la Sandra Bisba, la qual doncs, eh, acomidem i ens retrobem la setmana que ve, dimecres, Molt bé. amb més història, amb més fets que van passar. Correcte, fins aquí. dimecres. Moltes gràcies. A Ràdio Palafrugell, trossets compartits amb Sandra Bisbe. per conèixer-nos tu jo, remcorda aquest aquesta veu sap recorda.